гортаючи книгу. Яка вродлива ця Оксана із Гоголівської «Ночі перед Рождеством» на літографії художника Маковського. Ніби на доньку мою схожа, та й років їй стільки ж 16. На порозі з'явився невисокий стрункий капітан. Він скинув шапку, поправив світлі кучері і, винувато усміхнувшись подолав розгубленість. — Здрам жлам, товаришу майор! — І ти, братику кролику, здрастуй! — звернувся до мене. — Це наш новий радист, товаришу майор! — Добрий вечір! — Так уже й добрий, скептично мовив майор. — А чому нема чергового по квартирі? — А! Бы сгадал про щось капитан и став декламоваты. Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили бы по комнате, и что-то резкое в лицо бросали мне. Обличие Андрея Савича просветлило. Хе, если я не наклычешь собе на допомогу, я бы сказал тобі, кудрявый. Якби не наш нове радист, сам, мабуть, до кінотеатру ходив, що так довго, поцікавився майор Савич. Дивився фільм сестра його дворецького, а потім проводжав дівчину. Зою, а до інші янголи небесні. Де ще в хмарах, браття кролики, згадково відповів кудрявий. Сьогодні ж наші війська звільнили Київ. Ну, святкують святкує цю подію і Ленінград. У кожного є друзі, а в усіх надія, що скоро і наш фронт прорве блокаду. Той черговий не втримався, пішов на QRX. Що за шифр? Ну, по радіожаргону це зустріч, відповів я. Домовлена зустріч між двома радистами». Кудрявий посміхнувся. Моя відповідь йому сподобалась. А мені імпонувала його мова. Якби не браття-кролики, фрази б його були чіткими, без зайвини. Мабуть, з ним легко писати радіограми. Це теж матиме значення, бо зайві слова – то додаткові хвилини роботи на передачу. Кудрявий поклав руку на моє плече і сказав. Називай на ти Нас семеро братів кроликів, одна у нас доля. Одне завдання? У багатьох випадках кожен сам собі командир і боєць. Ні котрий за іншого з нас робити не стане. А часом не знаєш адреси, де зараз твої люди? Пронаболіла запитав майор Кудрявого. Ми не криємось, кожен знає, куди хто пішов і іще щось хотів сказати, але до кімнати ввалилось троє лейтенантів, збуджено перемовляючись. Побачивши майора, усі вібрали голови в плечі і, позираючи один на одного, привітались. «Що, з'явилися ще у ніч перед Різдвом?» – зауважив Андрій Савич, тримаючи розгорнену книгу. Лейтенанти стояли розгублено, бо свого майора не чекали побачити о півночі. «Знайомтесь з радистом!» Галка показав рукою на мене Савич і нетерпляче звернувся до лейтенантів. «Коли діждуся останнього, останніх буде двоє!» Вийшов наперед трохи згорблений і огрядний лейтенант років під тридцять. Короб! Назвав себе, і його на стовбурчені брови ворухнулись. Короб був урівноважений, який лечить колишньому лісникові та й жонатому чоловікові, у якого є навіть донька. Про це сказав Кудрявий, знайомлячи Короба зі мною. Інші два були Сокіл і Орел. У Сокола із Псковщини а нічогісінько Соколиного на веснянковому обличчі. Біля волосся прилизане на бік.